5. fejezet A szavak Kár gyakran elcsodálkozott azon, hogy a regényekben az időjárás a főszereplők hangulatához igazodik. A város időjárása picit sem törődött az ő kedély állapotával. Ő tele volt tetvágyjal, de az égbolt piszkos szürkére vált, a dagadozó felhőkből pár csepp hullott csak, igaz, hogy viszont mind pontosan célba talált – Kár felhajtotta a kabát gallériát, az esernyőnításhoz ennyi még kevés. Hiányzik az a párcsepp, amely igazolhatná, vagyis a legajosabb csapadékot kapják. Szesa hangulatához tökéletesen passzolt. Az álpilóta szemüveges sapkát milyen a homlokába húzta. Szesa aznap bánatos napocska volt. Mi a baj? Az a hülye, Simon! Úgy hangzott, mint egy súlyos átok. Pingvén fagylalt, tutakolta Karl, elvégre Sasa mondta, hogy ez kedélyjavító. Ah, Volt a buszus felelet. Két gombóc, cukordara. Jó! Adta be rögtön a derekát Sasa. De tüstént! Így esett, hogy Karl életében először változtatott a könyvsét a rendes sorrendjén. A pénóféle kis csoki szózt vagy szórást kínáltak aznap. Szása mind a kettőt kérte, Kál is vett magának egy gombócot, hogy Szásának ne egyedül kelljen fagylaltoznia. pofával lehetetlen fagyaltot nyalni, Szása vonásai hamar ellazultak. Mit követett el ez a Simon? Szása lenyolta a tölcséről a csurgást. Oda jött szünetben és meglökött, csak úgy, egyenesen a bokorba, sebes lett a karom, Utatta is. Tessék, még vérzett is! Szesa tisztában volt vele, hogy három kis karcolást szerzett csupán a babérmegytől, meg hogy csak kicsit lögték meg, és a tömött iskolatáska súlya miatt esett szerencsétlenül. Azzal is, hogy Simon riadtan, bűntudatosan rohant el. De ha drámát hoz az élet, miért ne színezzük ki egy kicsit? Biztosan fáj. – De mennyire? – Fújak rá. – Na ne! Mit segít? Ez igazi sérülés! – a ráfújás gyógyhatása minden jel szerint ugyanúgy elillant, mint a télapó meg a húsvéti nyuszi. – Szerintem ez a Simon szerelmes beléd. – Mert lögdös? – Szesa hevesebben a fagylaltot, hogy jelezze sérelmes, ránézve ez a gyanú. – Hát igen, a fiúknál ez így van, ebben a korban még nem tudják, hogyan kell beszélni a lányokkal. – Lögdösni bezzek tudják? – Pontosan. Még szakkifejezés is van rá, negatív figyelemfelhívás, vagyis tudományosan bizonyított. A Simon akkor is hülye! Sasa nagyot harapott a tölcsérből, ropogott a foga alatt. Kárnak az volt a benyomása, hogy Sasa korosztályában a lányok számára a hülye és a fiú csereszabatos szavak. Minden fiú hülye fiú. Mondta tehát egyetértőleg, egészen addig, míg férfivá nem serdül. Igaz, pehjes esetben hülye férfivá. – Irány, Simon és meglökjük? – kérdezte Karl. Szása először elképedve nézett rá. Aztán nem bírta ki nevetés nélkül, töltsérmozsák röpködtek a száján. Nem egy könyvem vett ismét levegőt. – Dehogy! Én nem vagyok olyan hülye, mint ő. Könyveket akarok inkább kézbesíteni! – Úton Amarillis nővérhez Szásá egyfolytában szitte Simont. Egyre több felháborító dolog jutott eszébe, hogy Simon egy hülye smile pingált a toltartójára, Simon eldugta az iskolatáskáját, a sajátja mellé, Simon tornaórán direkt beválasztotta a csapatába, pedig tudja, hogy ő kidobósban pocsék. Simon kipécézte, az fix. Hát mit követett ő ellene? Az óvodában még milyen jól játszottak papás mamást, A gyerekük hol egy oroszlán volt, hol egy lebernyek fülű anetka. Az apácsa újfent trillet rendelt, lapjairól utszólván dölt a vér. Ajándékba Kál vitt neki egy lakhatás témájú jogi szakkönyvet. Hát, ha tartalmaz olyan passzust, amely lehetőséget kínál az apácának a zárdában maradásra. Kál minden esetre a lisztet, meg a gyertyákat is mellékelte. Innen Harisnyás asszonyhoz mentek, aki ajtót nyitott, amint becsengettek hozzá. – Jaj, ti vagytok, egy pillanat! – Rövid időre eltűnt, Nem csak a kócos haját igazította meg kisé, hanem büszkén lengette a keresd a hibát példányát. Az összeset megtaláltam, mutatta a pirossal bekarikázott helyeket. Sőt, továbbiakat is a kis kísérőszövegekben. Hát, ha járértük, plusz pont, somolygott. Még egyszer nagy köszönet, rég nem szórakoztam ilyen jól. Tudjátok, nagyon hiányoznak az iskolásaim, főleg a rossz tanulók, mert azoknak tudtam a legtöbbet tanítani. Az ötlet már egy ideje motoszkált kár agyában a színfalak mögött a nagy jelenésre várva. Most kilépett a rivalda fénybe. Kárszasához Szasához fordult. Megtennél nekem egy szívességet? Persze. Akkor is, ha nem kapsz érte fagylaltot. Már kaptam. Sasha szája fülig alatt, De jöhet még egy, csak hogy szívességet tegyek neked. Ugorj el Herkuleshez, hogy otthon van-e, és ved rá, ha tudod, hogy maradjon veszteg. Ne menjen bevásárolni vagy edzőterembe, aztán gyere gyorsan vissza, és mondd el, mi a helyzet. Sies! Sasha bólintott és eléremodott. Harisnyás asszony a távollétében felvonultatta az aznapi sajtóhibát. Pisikóta, jó érzés volt fontos ügyben futni, gyorsabb lett a láb, hevesebben vert a szív, és főleg jó hindokkal kiálthatta: Utat! Sajnos igen közel volt Herkules bérleménye. Szászá gondolkodás nélkül rátenyerelt a csengőre. – Tessék, ki az? – hallotta a telefonból. Szászá, a könyvsétáltató küldött, az bocsánat, Kolhof úr. De hisz nem rendeltem semmit. – Itthon vagy? Itthon is maradsz? Uh – Mhm, -huh. de miért? – Nem mész el terembe? Vagy bevásárolni? – Szászá! – Tessék, milyen furcsákat kérdezel. Fele igent vagy nemet? Ugye igen? – – Ma már nem megyek el sehová. – Ezerszer herkules, Herkú! De Sasha már javában inalt visszafelé. Mire célba ért, Harisnyás asszony épp a kapátját vette. Sehogy sem találta az ujját, annyira ideges volt. – Nem nagy út! – biztatta Kár, akivel már mindent megbeszéltek. – Ha működik a dolog, biztos ő jár majd ide magához. Kár kinyitotta az esernyőt. – Ugye így mindjárt jobb? Harisnyás asszony felnézett a végtelen égboltra, egyre fejjebb és fejjebb, összefolyt előtte minden, de érezte, hogy Karl erősen tartja a felkarjánál. Olyan régen nem járt Odakin, hogy első lépéseit kockáztató csöpségnek érezte magát. Mikor is hagytál utoljára a házat, nem szándékozott örökre elbújni a szabad ég alól. De a napokból hetek lettek, aztán hónapok, meg évek, és minél több időt telt el, annál jobban félt kimerészkedni a biztos menedékből, a külvilágtól óvó falak és menyezetek közül. De most egy új tanítvány sorsa forog kockán. Kár Kolhóf világossá tette, hogy ő neki az utolsó esély. Jobb indok nem kínálkozhatott arra, hogy ismét a szabadba lépjen. A térde remegése csak lassan csillapodott, egészen nem múlt el. Kár szorosan tartotta, ez biztonság érzetet adott, a körülöttük ugrándozó gyerek látványa a félelmét oldotta. Rövidesen egy macska is hozzájuk szegődött, és ugatása emlékeztető hangot adott ki magából. Vagy talán az ő fülében van a hiba. Szása újfent becsengetett Herkuleshez. – Tessék, ki az? – hallatszott a telefonból. Megint, szásá, de most itt van Kolhoff úr is. – De én akkor sem rendeltem könyvet – nevetett Herkules. Kár közelebb hajolt a mikrofonhoz. Másról lenne szó, egy szívességre szeretnélek kérni, zúgott a vonal. Na, akkor gyertek csak! Herkules már kin állt a lépcsőházban, mire felértek. Köszönöm, hogy szánsz ránk a drága idődből, hát hogyne, rád bármikor, bemutatom a keservit. Kál olyan régen tartotta számon az asszonyt Harisnyás néven, hogy kioltotta az agyából az igazi nevét, noha újra és újra olvashatta a csengő mellett. Vakfolt hatás. Dorothea Hilsheim vagyok, örvendek, mondta Harisnyás asszony. De egyes barátaim Harisnyás Pippinnek is hívnak, küldött Kál felé egy pillantást, aki továbbította Sasának, ő pedig lepatintotta a padlóra a láthatatlanságba. A konyhába mentek, Herkules innivalóval kínálta őket. Miben segíthetek? Tudakolta, miután leült hozzájuk az italokkal. Hm. Alsó tagozatos tanítónő vagyok, kezdte Harisnyás asszony. Herkules úgy ráncolta a szemöldökét, mint a kemény ütésfogadására készülő boxoló. És van egy tanítványom, aki nem tud sem olvasni, sem írni. Analfabéta. Herkules a torkát köszörülte. Hát nem egészen értem, miben segíthetnék önnek. Építő anyagtelepen dolgozom. Az a baj, hogy a gyerek előtt semmi respektem nincs. Kifejlesztettem egy nagyszerű módszert, hogy elsajátítassam vele az írás olvasást. Na de én öregasszony vagyok. Lélekben fiatal persze, de neki picit sem. Menő. Kellene nekem valaki belevaló, akire felnéz? A rajong egy hegyvonulatú, izomzatú, zöld akcióhősért egyenesen isteníti. kolhóf urral megosztottam a gondomat, és ő javasolta, hogy öntől kérhetnék segítséget. Ö, persze előbb önt kéne beavatnom a módszerembe, hogy nála alkalmazhassa. Távoláljon tőlem, hogy csak úgy a mély vízbe dobjam. Persze nem csekészséget kérek, ezt előre kell bocsátanom. Sorra vennénk az ABC összes betűjét, mert minthez külön emlékeztető mondatokat ötöltem ki. Harisnyás asszony az új perceit ropogtató Herkulesre pillantott. Tökéletesen megértem, ha nemet mond, Rajta ütésszerű ez a kérés, és önnek biztosan nagyon sok más dolga van, csak ugye itt van ez a gyerek, értsen meg, annyira szeretem olyan jóra való írni, olvasni, viszont nem tanította meg ő tisztességesen senki. Engem rettenetesen bántana, ha emiatt kisiklana az élete. Harisnyás asszony ivott egy korty ásványvizet, és hőn remélte, hogy alakítása se nem túlzó, se nem átlátszó. Csináltas magadnak egy olyan szuperhős jelmezt, mondta Szesa. Lehetnél betűkapitány vagy ABC ember, akkor úgy akarnék tanulni tőled. Herkules nagy lélegzetet vett. Tartozom egy vallomással, megint nagyot szusszant. Szuper ötlet! Ugye, hogy csak egy seggfej mondana erre nemet? Nyújtotta a mancsát. Benne vagyok, de sokat fogok kérdezni, hogy egészen biztosan értsek mindent. Tanítson engem úgy, mintha én volnék az a fiú. Mert ha én valamibe belefogok, azt száz százalékig végig csinálom. Nagyszerű dolog gyerekeknek segíteni az ABC-vel. Kárl alig állta meg, hogy el ne vigyorodjon. Sasha nem gyakorolt ilyen önfegyelmet, Harisnyás asszony pedig olyan kitartóan rázta Herkules kezét, hogy fitness gyakorlatnak is beillett. A könyv sétáltató lassan lehajolt Sásához. Holnap reggel is el kellene a segítséged. Kérnél engedét, édesapától, hogy jöhess? Hogy ne jöhetnék? Úgyis mindig előbb megy el az mint én, nem ügy neki. Lehet, hogy késni fogsz kicsit az iskolából, de másképp nem megy a dolog. Holnap torna az első két óránk, úgyis csak lögdösne a szimon. Nem sok idődet rabolnám el, de ha a hivatásos sportolónak készülsz, inkább ne hiányozza a testnevelés óráról. Még hogy én! Herkules snapszot hozott, koccintott a karisnyás asszonnyal a közös vállalkozásra, megerett a szavuk. Kál megint lehajolt Szásához. – Egyébként mi akarsz lenni, ha megnősz? – Kőzöm sincs. – Én polgármester akartam lenni. Ja, én szervezésben nulla vagyok. Tavaly jótékonysági bazár volt nálunk, az állatmenhely a vára. Mindenki vállalt egy standot, én citromos limonád és valódi citromból. Egy asztal volt a stand, viaszos vászon terítővel, rengeteg pohár volt rajta, meg persze citromok, meg ami kell. Egyedül nálam nem klapolt semmi, és kiröhögtek. Végeztem a szervezéssel, amíg csak élek. De hiszen megszervezted a könyveket az ügyfeleimnek. Mindegyiknek csak egyet, és az összes a régi könyvkereskedőtől volt, az nem igazi szervezés. Olyan foglalkozást akarok, ahol a szervezés mások dolga, munkatárs akarok lenni, mint te. Na de hol? Az mindegy. A lényeg, hogy munkatárs lehessek, és semmi citrom. Karl felébredt, mielőtt szólt volna a vekkel. Megint megnézte az úralapot, mert idejét sem tudta már, mikor fordult elővel-e utoljára. Még jó fél óra volt hátra a csörgésig, nem fordult át a másik oldalára, hanem adottságaihoz mérten legalábbis lendületes tartot vett az ágyból, és felkészült az előtte álló rendkívüli napra. Amit úgy kell érteni, hogy főleg a saját idegfeszültségével gyűrkőzött. Előző nap telefonált a Torkedor szivar manufaktúrának a Bechtel utcába, a Városi Napilap munkatársának adta ki magát, és a felolvasó személye felül érdeklődött. Félüveg Frank Szilvánit ivott meg, mire összeszedte a bátorságát, és feltárcsázta őket. Emiatt Kiség kásásan ejtette a szavakat, de a manufaktúra főnök asszonya ezen nem akadt fenn. Vélhetőleg természetesnek vesz egy bizonyos véralkohol szintet a zsurnalistáknál. Kár kikérdezte, mikor nyit a manufaktúra, mikor érkezik a felolvasó, vajon viszi -e a könyveket, vagy helyben vannak, míg be nem fejezik őket. Mint kiderült, az utóbbi eset forog fenn. A könyv, amelyből előad, mindig ott van a pulpitusán. A munkások és a munkásnők nyolckor kezdenek, a felolvasó fél órával később. Igazán pompás! Kár többször is megnézte a reggeli kenyerét, mintha valaki kicserélte volna. Holott pont ugyanannyi volt a vaj, ugyanazon a páderborni kenyéren, ugyanaz a közepes érettség góda sajt, amit mindig is vásárolt, de más volt az íze, csak úgy, mint a csésze harmóniából főzött babkávénak. Ehhez a keverékhez ragaszkodott, amióta csak kapri lehetett. Kál úgy érezte, soha ilyen jó és gazdag aromát nem ízlelt még. A sajt is annyira sajt volt, a vaj annyira vaj, a kenyér annyira kenyér, mintha most először érezné igazán, hogy mit eszik reggelente. Nem volt rest egy másodikat kenni magának, ami már már dözsölés. Leakasztotta a kabátját a fogassról, és közben az előszoba szekrénye halmozott könyvtárba visszavivendő könyvekre sandított. A gyerek gyerekkönyv, melyekben Szását kereste. Szása annyira akart magának nevet, de ő egyszerűen nem talál ráillőt. A könyvek egyetlen egy kislány szereplője sem hasonlít hozzá, talán elkésett a névadással, mert már túl jól ismerte a Szását. A könyvből merített név mindig egyfajta fűző, a kiteljesedő személyiség szétrepeszti – a pillangót sem lehet visszaszuszakolni a bábjába, de továbbra is keresni fogja az állandó kísérőjévé szegődött kislány hasonmását. Mikor Kár kilépett a házból a járdára, óhatatlanul Harisnyás asszony jutott eszébe, aki előző nap lépett ki egy számára idegenné vált világba, mert őt is ugyanez az érzés fogta el. Az ő városa ez, melynek két négyzetkilométernyi központjában minden utca követ ismer, és mégsem az ő városa, hanem annak csupán egy változata. Sosem járja reggel kilenc előtt, és sosem időzik benne este kilencnél tovább. Sejtelme sincs, hogy más időpontban mi zajlik itt. Nem ismeri azokat, akik olyankor tapossák utcáit, hangjuk idegen, akár csak ezen időtartományok egyéb zörejei. A szivar manufaktúrához menet friss szemmel tekintett a városára. 200 méterrel a cél előtt Földbe gyökerezett a lába. Nevezetesen a közlekedési lámpán áll, mikor a forgalmas négypályást körgyűrűhöz a világ mesdjéjére ért. Nem nyomta meg a gombot, hanem csak nézett át az eszmei határvonalon, a már körvonalozódó manufaktúrára. Ott állt Szásá, és integetett neki. Fáradhatatlanul integetett, és mintha minden intésével egy újabb zsinórral vonta volna őt maga felé. Háromszor váltott a lámpa, akkor kár végre megnyomta a gombot, és átkelt a láthatatlan falon a manufaktúrához. Elhagyta a kis szigetét, mert a sziget egy része levált. Szása nyugtalanul toporgott. – Megmondod végre, hogy miért csődítettél ide? – Te vagy a kulcs, közölte Kárl. – Ez hogy érted? – Mostantól te vagy a felolvasó unokahuga, aki meglepetést akar szerezni neki. – Miért nem te vagy a bácsikája? – mert egy olyan aranyos pici lánytól, mint te, semmit nem tagadhatnak meg. Egy különc vén viszont elhajtanak. Nem vagyok pici! Kár körülnézett, nem hallgatózik-e valaki. Még azt is ellenőrizte, nincsen nyitva vagy billenőre állítva a manufaktúra valamelyik ablakat csak ezután folytatta. Azt mondod, hogy a nagybátyát írt egy könyvet a munkatársaknak, de nem beri felolvasni nekik, pedig szuperkönyv! Te kitervelted, hogy oda csempészed az olvasó pulpitusára az ott lévő könyv helyébe, mert akkor nincs más választása, mint hogy műsorra tűzze. Ez nagyrészt igaz is. A hazugságokat leszámítva. Néha azt kívánom, bár lennél gyerekesebb és befolyásolhatóbb. Megteszem, de a maga módján. Nem biztos, hogy az lesz a mesém, hogy nálunk a családban szokás a nagybácsinak, és arra mindig valami írtójót kell kieszelni a nagybácsinak. Hát ez még jobb, de tényleg. Aznap Szása is átlépett egy másik világba. Még csak nem is hallott soha ilyen helyről, ahol minden a füstölés körül forog. Az előcsarnokban sötét füles fotelok mellett mindenféle méretű humidor szekrények álltak. Az ember azt gondolhatta volna, hogy csillogó égszereket őriznek bennük. De mindben csak eléggé kusztustalan, barna virslik sorakoztak. Vitrinek is voltak finom szivarvágókkal, meg fényes öngyújtókkal. Nyers, szag lengedezett a fél ugyanis csak a redőnyök keskeny résein szökött némi fény, és idegen nyelvű zeneszám szólt. Szesa érezte, hogy Kál finoman noszogatja, mert lépni is elfelejtett az ámulattól. Jött egy sötét hajú nő, tejcsoki színű bőrű. Úgy ropogtatta az R-hangokat, hogy szinte túltengtek a beszédében. A tulajdonos nő személyesen a félig-kubai, félig-német Mercedes Riemenschneider. A manufaktúra, a vágyálma és a rémálma is egyszer mint. mert manapság sok ember inkább egészségesen akar élni, nem kellemesen megmámorosodva. Mercedes Riemenschneider mentalitása ennek éppen a fordítottja volt, az ő életében az élvezet vitte a főszerepet. Úgy tartotta, hogy ez nem titok, és hogy a testhez álló mélyen kivágott ruhák sem csak a nátszálkarcsónőknek vannak fenntartva. Szása előadta a mondókáját, de képtelen volt közben a tulajnő szemébe nézni. A fapadló széles deszkájt bűvöl temereven mikor befejezte, a sötét fürtjein érezte Mercedes Riemenschneider simító kezét. – Milyen szép gondolad, gyere! – pár lépés után Mercedes Riemenschneider hátrafordult. – Nem az iskolában kéne lenned? – Ma elmarad az első két óránk, mert Büchner tanárnő nincs jól, szerintem kisbabája lesz. – Sasa jól tudta, hogy a részletektől lesz hihető a hazugság. Mercedes Riemann Schneider félrevont egy nehéz bordó függönyt, feltárva a termet, ahol húsz asztaltól pillantottak föl barátságosan nők és férfiak. Minden előtt deszkalap a szivarsodráshoz, meg papírdobozban dohány meg daraboló, kis pici olló, barázdált lerakat a kész szivaroknak és egyéb eszközök, de a legfontosabb eszköz a puszta kezük volt. Annak puhának, hajlékonynak kell lennie a szivarsodró munkához elengedhetetlen a fürge új és a jó szemmérték. El kell találni a sodrás erejét, hogy aztán a füst utat találhasson a levelek között. Elől a pulpituson ott volt a felolvasó aktuális könyve – Sasha odason fordult a hátizsákjába sülyeztette a Robinson krúzót, és a kiadatlan kéziratot rakta a helyébe. – Na, mehetünk is! – mondta Karl. – De itt akarok lenni, mikor felolvassa! – Nem, most már tényleg indulnod kell az iskolába! – Mercedes Riemenschneider odalépett Karlhoz. – Nem marad el a gyerek első két órája? – Karl összeszorított cálljal mosolygott – úgy van, de elég hosszú az út innen az iskoláig, és gyaloglásban már nem vagyok a régi. A tulajnő szása háta mögé lépett, és rátette a kezét kétfelől a vállára. Ne roncsa el az unokája örömét, mindjárt itt lesz a nagybácsi, burhijatok el a hátsó kiáratnál, mert még meglát. Amint a homályba húzódtak a szemektől távol, belépett a felolvasó, és sorra mindenkinek kezet nyújtott, de egy szót sem szólt. Piros sálba bugyolálta a nyakát, és egyébként is túl melegen volt öltözve az évszakhoz, mintha már messziről meg akarná győzni a kórokozókat arról, hogy minden próbálkozású kudarcra van ítélve. – Mindjárt odaér a pulpitushoz! – súgta Szásá, aki alig bírta már a feszültséget. – Pszt! Torkolta le Kárl hasonló lelkiállapotát leplezendő. A felolvasó megállt a pulpitusnál, visszahőkölt a kézirat láttán, Nyomban kyle kereste a tekintetével, hiszen csak neki adta oda, de sehol sem lelte. Hát újfent a pulpitusra vetette a szemét, fölemelte a kéziratot, alálesett, aztán körben a padlót pásztázta, a Robinson crusoe keresve, keresve. Márpedig az meglépett, ha még akkor a képtelenség volt is részéről. Oda ment a szibar manufaktúra tulajdonos nője. – Minden rendben? – Nincs itt a könyvem. – Elvitte valaki? – Megismételte a kérdést a munkásoknak. – Ott van valakinél a könyv? Egy emberként nézett mindenki Mercedes Riemenschneiderre, aki alig észrevehetően rázta a fejét. – Na de látok valamit a pulpituson, az nem a magáé? – Nem, vagyis de csak… – Kezdje el! – Makára vár mindenki. Ha a telefonkönyvet olvasná fel, azt is megikészve hallhatnánk, mert magának olyan szép a hangja. A tulajdonos nő bukott a felolvasóra, a hangjára pláne. A legszívesebben hazavitte volna őt munka után, hogy egy székbe ültesse és egyfolytában olvastasson vele. Régóta játszadozott titkon a gondolattal, milyen lenne, ha ez a mély, meleg hang gyertyafénynél egy nagy pohár vörösbor mellett erotikus irodalmat olvasna neki, Mercedes Riemenschneider bátorítóan tette a kezét a felolvasóira, ő is kíváncsi volt erre a regényre, és nem csak azért, mert esetleg erotikus bekezdéseket tartalmazhat egy vérbőféli kubai nőről, de ez nem való a... Kérem, olvassa fel az én kedvemért! A felolvasó segélykérően nézett a főnöknőre, sokkal a szívesebben olvasta volna fel a telefonkönyvet vagy a szivarcsomagok címkéit, még a szerb fordítottakat is, de a főnöknő erről tudomás sem vett, bevonult az irodájába, a szokásosnál is jobban ringatva a csípejét. A felolvasó óvatosan végig simított a címoldalon, mintha mintha elkelne a kéziratának a szelíd ketegetés. A néma tangó kezdte. Egybemusúlva a három szót, noha részt vett beszédtréningen és elsajátította a tökéletes hangsúlyozást. Egyszerre elvékonyodott a hangja, olyan lett, mint az az alig pár szálból fonal. Aggodalmasan ejtette ki az első mondatok minden egyes szavát, mintha latolná állják-e a próbát. Carl és Sasha is sem mertek, hiszen ezt a nyájas embert ők hozták ebbe a legkevésbé sem nyájas helyzetbe. De minden szóval, amely botlás nélkül lépett a világ elé, minden mondattal, amely elhangzott úgy, hogy senki nem ásított, nem nevetett rosszkor, nőttön nőtt a felolvasó magabiztossága, és e magabiztosság talajában szárba szökkent az öröm, önnön szövegének az öröme. Carl és Sasha ragyogni láthatták a felolvasó arcát, és Mercedes Riemenschneiderét is az irodában, sőt a munkásnőkét, meg a munkásokét is, akiknek megállt a keze, mert érezték, hogy itt most valami rendkívüli megy végbe. Világpremiér a Torkedor szivar manufaktúrában. Egy ember a hangjára talált. Jövök neked egyel, mondta Carl, kérhetsz bármit, mert az imént életet mentettél, író életet! és Sásá neztelenül osonta kell, had élvezze boldogságát, háborítatlanul a felolvasó. Kárt is akkora hullámokban töltött el a boldogság, hogy csak ámult, amiért elbír ennyit az öreg teste. A domtéren kedvesen elköszönt Sásától, aki szaladt egyenest az iskolába. Kárl, hogy megünnepelje a napot, Würzburg szilvánít Szilvánit vásárolt, és már a délután folyamán ivott belőle egy kortyot. Elővette a kedvenc regényét, a királynő olvast. Nagyíró kiskönyve évi egy alkalommal engedélyezi csak magának, amit úgy vár, mint ínyenc a primőr spárgát. Idáig a nap az egyik legszebb volt Kárl egész életében. De van, hogy az élet fukar kedvében rosszal egyszerre ennyi boldogságot, nehogy elbízzuk magunkat. A városkapu könyvesboltban este Szabina Gruber behívatta Kárt az irodába. Karl leült, Szabina Gruber nem. – Okvetlenül be kell számolnom egy világcsodáról – kezdte Karl, Meg akarta volna osztani a délelőtti nagy élményt. Hadörőjön örüljön Szabina Gruber, hogy a könyvesboltja ilyen boldogságot szerez másoknak. De Szabina Gruber, mintha meg sem hallotta volna. – Ezúton közlöm – a temetés zárt körül. Csak a legszűkebb család lesz jelen. Apa így kívánta. Szíveskedjen várni, míg a hivatalos szertartásnak vége a sírnál, csak azután rója le kegyeletét. Koszoruk mellőzését kérjük. De hiszen bizonyára az egész város el akar búcsúzni Gusztávtól. Kár nem bírta tovább a székin. Tömegek jönnének el, és ő is annyira szerette minden ügyfelét. Na jó, nem mindegyiket, de a legtöbbjét igen. Mindenkit szeretni még Gusztáv humorizékétől sem telhetett. Ő rendelkezett így. Kötve hiszem, szaladt ki Kár száján. Hazugságot mer rámolvasni? Nem, rászta a fejét Carl. Csak azt gondolom, félreértette őt. Iménti hangsúlya egészen más sugalt. Végeztünk. Azt ajánlom, ezentúl gondolja meg jól, mielőtt szemrehányást tesz nekem. Azzal Savina Gruber otthagyta. És Kár elhagyatottságot érzett, olyan magányt, mint soha addig ebben az ő könyvesboltjában. És a magánya csak fokozódott. A nyüsgő domtéren, ahol Szása szokott mellé Kár sokáig várt rá, aztán keresgélte a téren, sőt szólongatta. Ám egyedül volt kénytelen megtenni a sétáját. Azokhoz a házakhoz is elment, ahová aznap nem volt bejáratos új könyv. Sasa esetleg Mr. Darsinál vár rá, vagy efinél, vagy a felolvasónál? Kál még a régtől rettegett sötét sikátorba is benézett. De Sasa sehol. Kutyus sem jött aznap. Legutóbb Kár nem adott neki nyalánkságot, hát ennyit a ragaszkodásáról. A domtérre visszatérve sem látta Sasát. Van, aki képtelen enni, ha szomorú. Kár másnap képtelen volt olvasni. Az ételt gépiesen magához vette, de olvasni úgy lehetetlen. Próbálta újra, meg újra másik világba terelni a gondolatait, de azok foggal, körömmel csüktek az itt és moston. Kárl az emlékezetéből nem bírt előásni egyetlen merőben olvasásmentes napot sem, mióta megtanult a betűk egymás utánjában szavakra ismerni. Ám az olvasás öntörvényű tevékenység erőltetni nem lehet. Este a városkapu könyvesbolthoz érve azt látta a kirakat üvegen át, hogy Szabina Gruber egy hevesen munkás kezes lábost viselő férfihoz beszél. Csillapítólag, de nem ér célt, éppen ellenkezőleg. A férfiről lerít, hogy már üvölt, vibráltak a nagy üvegtáblák. Könyvkereskedésben ritka az ilyen kitörés. A polcokon sorakozó regényekben száz, meg lehet ezerszám fordul ilyesmi elő, nem úgy a polcok közében. A férfi a könyvesboltból kilépve be akarta csapni maga mögött az ajtót, de az nem hagyta magát, és olyan szelíden csukódott, mint egyébkor. Karl felcsóválva lépte át a bolt küszöbét. Még csilingelt a kis csengő, de Szabina Gruber már is az irodába szólította kárt. Mikor kár bement, Szabina Gruber nem nézett a szemébe, még csak felé sem fordult. Karlnak nemhogy leülni. Levegőt venni sem maradt ideje. Amint kettesben maradtak, Szabina Gruber kimondott egy rövid mondatot. Három szót, öt szótagot csupán, de súlyosabbak voltak egy komplet regénynél. El van bocsátva! Szabina Gruber hangja dütörre megett. Tessék? Miért? Se nem kötelességem, se nem szándékom megindokolni! Szabina Gruber elsáncolta magát az íróasztala mögé. Mikortól? Kár ennyit birt kinyögni. Várta ezt, félt is tőle, de nem gondolta, hogy ilyen gyors lesz. El sem bírta hinni. – Azonnal! Az ügyfelét most mindjárt telefonon értesítem! Vagyis annyi itt töltött év után tűnjön el szó nélkül, mintha egy könyvmondat közben szakadna félbe. – Ez megengedhetetlen. Kérem, engedje meg, hogy ezt ma én személyesen intézzem el! – Szabina Gruber nem szólt semmit, hát Karl így folytatta. Akkor nem csapok botrányt, és azt mondom minden kolléginának és kollégának, hogy közös megegyezéssel váltunk el. Ha óhajtja, kijelentem akár azt is, hogy én mondtam fel. Szabina Gruber nem válaszolt, csak bicentett, és ajtót mutatott. Így ért véget Karl Kolhov könyvvárosi pályafutása. A tudattól, hogy utoljára csinál valamit az ember, a legegyszerűbb ténykedés is kivételes lesz valahogy. Kál soha ilyen elvágólagosan nem hajtogatta még a csomagoló papírt, soha ilyen feszesre nem húzta. Az efinek szánt könyvet hagyta a végére. Olyan óvóan, olyan gyöngéden pakolta be, ahogyan pici csecsemőt pelenkáznak. A kezébe fogta, és megjegyezte magában, hogy milyen könnyű. Elbeszél egy teljes életet, noha pár száz grammot nyom csupán míg a hátizsákjába csúsztatta, elakadt a lélegzete. Micsoda hülye vénember ő. Tudhatta előre, hogy egy nap leteszi itt a munkát, és mégis bizakodott, hogy erre soha nem kerül sor. Tudja azt is, hogy egy napon meg fog halni, de elképzelni nem bírja. Holott több évtizednyi ideje volt már, hogy hozzászokjon a gondolathoz, de van, ami ennél is több időt igényel, évezredeket esetleg. Kár körülnézett az ablaktalan, zsúfolt hátsó helyiségben, ahol kiadó katalógusok halmozódtak, kiselejtezett könyvek vártak visszapostázásra, és hajdani könyvújdonságok régleját reklámanyagait őrizték a fakkok. Ezt a kamrát mindenkor meleg, biztonságos barlangnak érezte. A hátsó kiáraton távozott. Megint hiába vártszására, de ezúttal nem sokáig. Jobb is, ha aznap nem tart vele, csak még nehezebb lenne minden, Sasa biztosan nem engedné, hogy Kárla bánatát úgy hárítsa, mint egy hívatlan látogatót. Kárl ezt az utolsó kört a könyvekkel teli hátizsákjával teljességgel normális, átlagos sétának akarta. Amilyeneket az elmúlt napokban tehetett. Olyan sétának, amelyhez nem férkőzhet a búbána csupán a szelíd, megnyugtató, mindennapos rutin. Kár sem gyorsabban, sem lassabban nem haladt, mint máskor, és habozás nélkül húzta meg a csengő fogantyút. Mr. Darcy volt az utolsó körének első állomása. Karl örült ennek, itt a búcsú bizonyára nagyon visszafogott lesz. Ahhoz az angol gentlemanhez méltó, akinek vizionálja Darcy-t. először észre sem vette, hogy eleredt a könnye. A mikroszkóp alatt az érzelmes könnyek különböznek azoktól, melyek reflexzerűen jönnek heves szélben vagy hagyma aprításkor, védik a szemet a kiszáradástól meg az irritáló anyagoktól. Származástól, anyanyelvtől független a sírás képessége, emberi sajátság. Ha innen nézzük, Karl hosszú évekig nem is volt ember, mert elfelejtett sírni. Ez a gondolat villant át Karl agyán, mikor Mr. Darcy kinyitotta a súlyos kaput. Kolhof úr, mi van magával, hiszen könnyezik? Úgy látja, Kárla a személyhez vitte a kezét, és elcsodálkozott, hogy nedves az újjahegye. Valóban. – A szemébe ment valami? – Mr. Darcy igenlő választ remélt. Vigasztalás terén ugyanis kevés tapasztalattal rendelkezett. – A köny lehet gond – felelte kitérően Karl. Elővette Mr. Darcy könyvét a hátizsákjából, és reszkető kézzel újtotta át. – Ma különösen precíz a csomagolás. – Így sikerült. – Mindig jó nap, amikor látom magát és könyvet hoz. Amikor kinyitom, úgy érzem, új baráttal ismerkedem – Darcy körbenézett. – Apropó barát? Ma miért nincs itt önnel, Szásá? Annyira untattam a múltkor a virágórámmal, hogy nem akar többet idejönni. Karl inkább témát váltott. – Hogy tetszett a büszkeség és balítélet? – Csodálatos! Háromszor olvastam el az utolsó betűig, benne éltem szinte az utóbbi napokban. Tudja miért? – Sejtésem szerint azért, mert olyan kitűnően van megírva. – ez is közre játszik, de a fő ok, hogy az egyik figurában magamra ismertem. Ó, úgy bizony, Charles Bingley az. Persze öregebb vagyok nála, de különben nagyon hasonlítunk. Ön tudta ezt, mikor kiválasztotta nekem a könyvet, igaz? Karl fáradt mosolyan nyugtázta. Amit tudunk, és amit tudni vélünk, néha nagyon nem esik egybe. Bejönne egy percre, megbeszélhetnénk a könyvet. Mr. Darcy szélesre tárta a kaput. Sajnos nem érek rá, ma sok ügyfélhez van utam, majd máskor nagyon szívesen. És Kárl magában azt gondolta, ha ugyan kész lesz még fogadni egy kiérdemesült könyvárust. Van még egy közlendőm. Nagy levegőt vett. A jövőben... Hallgatom, kárnak kiszáradt a szája, a szíve, az egész világa. Innen esetleg egy viszkit? A jövőben... Kezdte előről Carl, és behunyta a szemét a halálugráshoz. – A jövőben… – a torka elszorult, a hangszálai megbénultak, egész teste fellázadt. Kárl száján nem jött ki az igazság. Feladta az igyekezetet, és hazugságba menekült. – A közeljövőben okvetlenül szakítok rá időt, hiszen ki tudja, mennyi időnk van még. – Csak nem beteg Kolhof úr? – hosszan nézett Mr. Dárszira. Az én bajom csak az úgynevezett öregség, és most mennem kell. Minden jót! Mr. Darcy kálvárára tette a kezét. Ilyet még soha sem csinált. Én is minden jót kívánok önnek, Holhoff úr. tiszta szívemből! Nem tudta, hogy mi bántja kárt, de érezte, hogy valami nagyon nem stimmel nála ám mivel Darcy maga utálta, ha faggatják, annyiban hagyta Karl hallgatását, és csupán átnyújtotta a cédulát az újabb könyvrendeléssel. Karl elmenőben úgy horgasztotta a fejét, mintha egy kövér varjú ülne rajta. Milyen nyámnyila alak vagyok, mondta Szásának, aki pedig ott sem volt. Hát elbújhatok a valóság elől? Az a kopó kiszagul mindenütt. A következő kanyarnál megjelent kutyus és vakkantott üdvözlésül. Az élet akar vele valamit üzenni. Szevasz! Karl megsimogatta a feltartott fejecskéjét. Téged jobban szívellek az igazságnál! Karl ezek után az üres nadrág zsebét mutatta. Sajnos nem hoztam neked finomságot. Azt hittem, felém se nézel többé. Kutyus mégis vele maradt. Kál egyszerre úgy érezte, nem is sok ezer lakosú városban él, hanem faluban, csak is ő tud. Az olvasók falujában. Ennek a falunak a házai első nem egymás mellett sorakoznak, de voltaképpen úgy van ez, mint a harmónikánál a légszekrény bordái távol esnek, mikor széthúzzák a hangszert. De amikor játszanak rajta és kipréselik a levegőt, a bordák mindjárt összetalálnak. Kár sétája közben eltűnik a távolság a házak és a lakók között. Mindegy, hogy két lépést vagy százat kell megtennie egyiktől a másikig. Ezek a házak összetartoznak. De még az olvasók falvának lakosai sem tudnak erről a közösségről. Egyedül ő. Kár többi ügyfelénél is ugyanaz zajlott le, mint Effi Effinél ezúttal működött a csengő. Makulátlan arccal nézett ki az ajtón, de tekintete borús volt. Eső felhős mondhatni. Harisnyás asszonynál találi. Faustus doktornál, aki kitette a farrasszás a kutyakőkös naptárát, de továbbra is vitatta, hogy a farkas lenne a kutya őse. Herkulesnél, aki a konyhasztal mellett olyan elragadtatással referált kárnak a betűkről átoldig, mintha az emberiség csak most fedezte volna fele csodalényeket. Amarilis nővérnél, aki kijelentette, hogy a sorozatgyilkosok állnak a legközelebb a szívéhez, mindenekelőtt előtt azért, mert katolikusok és a biblia útmutatása szerint gyilkolnak. A felolvasónál úgy szintén, aki a néma tangó saját sajátkezüleg összefűzött példányával ajándékozta meg, hálája jeléül Kárt. A főnök asszonya odáig volt, hivatalos hozzá szombaton, mert újra hallani akarja tőle a csodálatos első fejezetet, az erotikától valósággal sistergő táncjelenettel. Mindek csupán egy újabb nap volt, mikor Kárl Kolhoff könyvkereskedő elsétált hozzájuk. Kárnak azonban az első nap, mely puszta vízhangja addigi életének. Hazatérve megborzongott, mintha egy hatalmas kéz kapta volna el, hogy kirázza a testéből az utolsó szemernyi boldogságot is.